el govern del districte ha presentat una mesura que ha obtingut el recolzament de tots els grups municipals i que recull el projecte de realització d'un cens d'habitatges ocupats al barri de la Trinitat Vella. Amb aquesta mesura, que ja tindrà un informe de resultats aquest 2014, es pretén detectar situacions de fragilitat social al barri, solucionar situacions d'inseguretat jurídica i millorar les relacions de convivència. El ple també va aprovar una proposició conjunta de tots els grups que afecta també aquest barri, per tal d’instar la Generalitat perquè traslladi i tanqui definitivament el centre penitenciari de la Trinitat Vella, així com a l'Ajuntament, perquè engegui totes aquelles actuacions necessàries per iniciar el desenvolupament del projecte de Nord Trinitat, per dignificar tot l'entorn de la presó i treballar conjuntament amb el teixit veïnal els equipaments s’ha realitzar a partir dels usos previstos a la modificació del Pla General Metropolità. L'informe del regidor Ra Raimon Blasi destaca que durant el 2013 el districte de Sant Andreu ha dut a terme diverses actuacions de construcció i millora d'alguns equipaments del districte i impulsarà a, a la millora i adequació de l'espai públic. Aquestes actuacions giren entorn d'una de les màximes prioritats d'aquest govern, que és la millora de la qualitat de la vida de les persones. Així, durant aquest any, està previst que es desenvolupi un total de 20 actuacions en equipaments i espai públic i s'encarregarà la redacció de diversos projectes per continuar en aquesta línia d'invertir en la millora dels serveis als ciutadans. Entre els nous projectes, destaquem com a principals el nou centre cívic i casal de gent gran del Baró de Viver, l'ampliació, rehabilitació i millora d'accessions Accessibilitat del Centre Cívic Bon Pastor ubicat a la plaça Robert Gerhard 334, la reurbanització del nucli antic de Bon Pastor, la transformació del canòddro en un connector d'empreses creatives i creadors, les actuacions per a reorganitzar la plaça de la Mainada i la plaça de l'Assemblea de Catalunya, la tercera fase d'habitatges de la remodelació del barri de cases Barates de Bon Pastor i la urbanització del passatge Torer a la Trinitat Vella. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la DeFI Masso és tot un poble qui us parla d’acompanyar Raquel Moreno, Francisco Miguel, l'Esteve Llitra i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Avui, a les 7 de la tarda i al Centre Cívic de, del Bon Pastor, Plaça Robert Gerhard, 34, es realitzarà un nou Consell de Barri de vol, del Bon Pastor. Doncs, amb el següent ordre del dia, en primer lloc hi haurà la benvinguda, després la es parlarà de mobilitat, també es parlarà de la tercera fase de les cases barates i per últim es realitzarà un torn obert de paraules. També hem d'informar-vos que uns con han condemnat dos Mossos per un fals atestat sobre maltractaments. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó dos agents dels Mossos d'Esquadra que van falsificar un atestat per fer-hi constar que una dona havia pagat puntades de peu al seu bebè. Tot i no ser veritat, i això va fer que els serveis socials separessin vuit mesos la mare de la seva filla. En la sentència, la secció segona de l'Audiència de Barcelona ratifica l'acord de conformitat establert entre els acusats, el fiscal i l'acusació popular i condemna els dos Mossos a dos anys de presó i a una multa de gairebé 1.500 euros pels delictes de falsedat en document oficial i de denúncia i acusació falsa. Els fets van passar el 19 d'abril del 2010, quan els dos agents que patrullaven amb un vehicle de la policia catalana van ser requerits per a la sala de comandament perquè hi havia una dona romanesa que demanava el amb la seva filla menor a la porta d'un supermercat del carrer Sas del barri de Bon Pastor. I ara surt la, la condemna. Doncs més coses a comentar-vos, l'arquitecte Xavier Basiana vol recuperar un edifici abandonat per la cultura. El 23 de desembre de 1997, el fotògraf, arquitecte i activista Xavier Basiana comprava la nau Ivanov, una antiga fàbrica de pintures de la Sagrera. Feia 1.200 metres quadrats. Amb el temps, el projecte van absorbint naus fins a sumar 3.000 metres. Avui, Basiana està desvinculat de la direcció de la Ivanov, tot i que gestiona de manera externalitzada dues de les naus amb el projecte Espai 30. Des de fa una setmana, té les claus d'un edifici que vol transformar de nou. 15 anys més tard de la seva aventura, disposa d'una sessió de la finca que està tancada fa cosa de 5 anys i té més de 10.000 metres construïts. Per ara, Prudent Baciana ba es planteja netejar la planta baixa i la primera planta, que ja sumen uns 3.000 metres quadrats. A diferència de moltes reformes impulsades per l'administració, la recuperació planta a planta de l'edifici dependrà de les demandes dels interessats. L'edifici ho anirà dient, insinua Baciana. La Mistral és un projecte independent de la nau Ivanov avui. En un comunicat, l'equip de la Fundació Sagrera aclaria fa uns dies que no té previst l'obertura en lloc tampoc a l'Hospitalet de cap centre igual de, de igual característiques i filosofia com les de l'actual Nau Ivanov. Xavier Ibasiana, fundador l'any 1998 de la Nau Ivanov, però desvinculat des de fa uns anys de la seva gestió i vinculat a la Fundació a través d'un altre projecte, l'Espai 30, engegarà a títol individual un projecte semblant al que va començar aquí aleshores, un espai multidisciplinari obert a tots els creadors, però totalment deslligat de la Fundació sagrera i diferent en les línies i els objectius de la nau Ivanov. Baciana, que ha rebut els ànims de l'equip que gestiona avui la nau Ivanov, no amaga la voluntat de traslladar sinergies entre l'espai 30 i la Mistral. De resultes d'un incendi va caure el falsostre i el ciment va quedar ennegrit. Baciana no vol ni pintar-ho, perquè en aquell espai vol situar un petit teatre, que podria integrar les rampes de puja pujada i baixada als vehicles per l'escenari. La primera idea contempla tirar a terra una porta tapiada i permetre l'accés del pàrquing exterior, encara pintat a terra, ple de brossa i herbes. La primera planta, d'entrada, serà per a la temporada de primavera i estiu, preveient que no es pugui aïllar bé del fred. L'Ajuntament ha aconseguit que una empresa patrocini les reformes mínimes amb un valor d'uns 60.000 euros. Quan obrirà les portes? Ahir es parlava de fer una acció per a les festes de la primavera. També tenim una altra informació que ens porta a parlar de l'ordre de desnonament a una ONG de la Sagrera. Els membres de l'associació La Finca a la Sagrera es van quedar gelats quan fa solament uns dies van rebre una notificació judicial amb una data per ser pel seu desnonament el dia 11 de febrer, és a dir, avui. A l'entitat que fa la funció de centre social i cultural per als veïns del barri i de recurs per a persones sense casa, on tenen un punt per dutjar-se i recollir roba neta, asseguren que no han rebut mai la denúncia. Segons l'ordre de llançament, es van entregar el 27 de desembre, de manera que no s'han pogut defensar. Demanem el nostre dret a defensar-nos, que es torni a celebrar el judici i puguem explicar la nostra versió. Nosaltres sempre hem pagat el lloguer, ho podem demostrar, tenim els, els resguards de les transferències, assegura Eugènia Sobrino, una de les activistes de l'entitat molt arrelada al barri, tot i que viu des de fa únicament un any, armada amb centenes de fulls amb la documentació que els agradaria poder donar al jutge. Marco, president de l'agrupació, resumeix els fets. Nosaltres vam venir responent a un anunci en què s'oferia un local de 400 metres quadrats per 800 euros. El local estava totalment abandonat ja que feia 15 anys que estava de 8. Vam pactar una rebaixa i pagar 700 euros amb els dos primers mesos gratis perquè fessin nosaltres mateixos la reforma. Després dels dos mesos, i de fet tota la reforma, ens vam trobar que el contracte parlava de només 226 metres. Ens vam dir que era per un tema d'escriptures, però que no passava res, fins que vam descobrir que la meitat del local no pertany a la persona que ens el lloga, sinó a un banc. Ens vam sentir enganyats i va ser llavors no, no abans, quan vam començar a pagar la meitat, ja que només ens van llogar la meitat de l'espai. Llavors van començar els problemes. Segons s'indiquen la citada ordre de desnonament per avui, van rebre la denúncia el 27 de desembre, cosa que ells neguen. Si haguéssim rebut, rebut la denúncia, ens hauríem personat per, per recórrer. De fet, estem preparant una denúncia nosaltres contra els propietaris per estafa, afegeix el president de l'entitat. A l'espai ofereixen classes d'anglès i castellà, de música i intercanvis de coneixements i reparteixen plats calents un cop per setmana entre persones que viuen al carrer tant al barri de la Sagrera com en, en altres punts de la ciutat. En pocs dies, des que coneixen l'ordre de desnonament, han reunit 500 firmes a Xenys.org per intentar aturar-la i guanyar temps per donar la seva versió dels fets al jutge. Hem reunit nombrosos testimonis de veïns que no tenen res a veure amb l'associació que declaren que el local estava tancat aquest dia de desembre quan se suposa que van rebre la denúncia. Els activistes destaca, destaquen també que el local feia uns 15 anys que estava tancat. Vam haver de desfer-nos de més d'una tona de farina que feia anys que estava aquí, perquè això havia sigut una pastisseria. Vam restaurar tots els murs, les columnes, la instal·lació elèctrica i la instal·lació d'aigua, relaten. Estem arrelats al barri, volem seguir aquí. Els sapats que repartim cada setmana ens els subministra un restaurant pròxim i ja som un referent per al sense sostre de la zona, explica Marco, que també destaca que el que diferenci la finca d'altres entitats és que hi conviuen veïns i persones sense recursos indistintament. Aquest matí han convocat veïns i usuaris per intentar parar el desnonament. Doncs un últim punt, abans d'acabar aquest primer repàs de notícies informar-vos que ja és en marxa la segona fase de la campanya de civisme de la Trinitat Vella. La campanya M'agrada viure amb tu engega la segona fase, centrada en la millora de la convivència entre les comunitats veïnals i la promoció de la resolució de conflictes. Aquesta fase disposarà de 5.000 tríptics amb consells en català, castellà, àrab i urdú per afavorir la bona convivència. La campanya s'emmarca dins del Pla Integral de la Trinitat Vella. Demà hi haurà una sessió informativa sobre com estimular la participació i la implicació dels veïns. La campanya s'entra en temes com el manteniment i la neteja dels espais comuns, al respecte al desigualtat, escans veïnal, evitar les molèsties sorgides d'accions quotidianes, la participació en la comunitat i l'acollida dels nous veïns. Uns continguts que, segons l'Ajuntament, han estat consensuats des dels òrgans de participació del Pla Integral. La primera fase de la campanya, m'agrada viure amb tu, es va iniciar durant el maig de l'any passat i va consistir en la col·locació de cartells i torretes informatives, a més del repartiment de 3.500 fullets informatius. Aquestes accions, com en aquesta segona fase, es van complementar amb xerrades sobre civisme i espai públic. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. i El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Doncs, tal com amb el nostre programa d'avui, hem de dir que el 23 de desembre del 1997 el fotògraf, arquitecte i activista Xavier Ibasiana comprava la nau Ibenov i ara sembla doncs, que està sobre la taula la possibilitat d'adquirir un altre espai. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic precisament en Xavier Ibasiana. Molt bon dia. Ja. Doncs explica'ns, eh, com ha anat això? Perquè sembla que hi ha hagut una mica d'embolic amb si a la Fundació Sagrera havia d'adquirir un nou equipament a l'Hospitalet o no? Bueno, no, jo, la Fundació Sagrera no, no té res a veure. Mm -hmm. Això és Xavier Barsiana, que és una persona inquieta i que mm -hmm. de la mateixa manera que fa 15 anys o 16 anys va començar el tema de la nau Ivanov, doncs ara surt possibilitat d'un edifici que hi ha aquest sector de l'Hospitalet i doncs hi ha la possibilitat de fer una cosa semblant al que hem fet aquí a l'Espai 30. Mm -hmm. Perquè tu el que fas és continuar endavant del projecte Espai 30, no?, en aquests moments? Sí, jo en aquests moments tinc un encàrrec de la Fundació segrera de gestionar l'Espai 30, mm -hmm. que són les naus anexes a l'edifici principal, no?, que... Hem uh d'anar -huh. guanyant i doncs, és una activitat més de territori, de barri, de les seves entitats. No? Uh -huh. El que sí que es podria és lligar o, o fer un traslladar sinergies entre l'espai 30 i, el, i la Mistral, que seria l'espai que hi ha a l'Hospitalet. Bueno, l'hospitalet ara comença, és un edifici que té 10.000 metres quadrats, és tan gran uh -huh. com la Fabra i Cots, i clar, hi moltes coses, no? És evident que hi ha moltes coses que passen a la nau Ivanov i a l'Espai 30, doncs es poden crear les i anar cap a això és, és evident. Uh -huh. eh? Però que no té res a veure la nau Ivanov amb, amb el que és la zona amb administrat? Eh, en Cristina no té res a veure, la nau Ivanov ara té una gestió, per encàrrec de la Fundació Sagrera que gestionen la nau a la fàbrica de creació i en principi no té res a veure amb l'edifici de l'Hospitalet uh -huh. Per aquest edifici de l'Hospitalet quan es va adquirir? Bueno, no s'ha adquirit és un edifici que està avui sense utilitzar uh -huh. i doncs, la propietat me'l cedeix perquè mentre no s'utilitzi jo hi pugui fer activitat cultural. Uh -huh. I aquestes activitats, eh, se sap quan es posaran en marxa allà a l'Hospitalet? Bueno, l'idea és, eh, dir, fa dos dies que tinc les claus de l'edifici, s'ha de netejar, doncs a que es neteixi i ja tingui les mínimes condicions, doncs jo intentaré començar a fer activitats, uh -huh. o sigui que segur que amb un parell de mesos, segur. El que sí que diuen alguns mitjans de comunicació és que la primavera, les festes de la primavera podien ser un lloc idoni per posar en marxa eh, sí. l'administral, no? Sí, sí. És que no hi ha cada facció, doncs hem de ser positius i a la primavera ja no farà fred, doncs ja ah. segur que s'hi podran començar a fer coses. D'acord. Doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte... Bueno, no, que mira, és un somni, ja per mi ja va ser un somni crear Nau Ivanov per uns anys, mm. és un repte, però bueno, em fa motivació que la gent d'aquella zona de l'altra banda de Barcelona doncs confiïn en mi, creguin en mi i que em donin facilitats per poder intentar desenvolupar un espai com la Nau Ivanov doncs a, a l'altra banda de Barcelona. Perquè en aquest espai ja sap el que es realitzarà o encara és molt aviat per poder... Bé, no, el que jo he fet aquí a la Sagrera, doncs el mateix que s'ha fet aquí, uh -huh. que és que sigui un lloc de trobada, una mixtura d'activitats, teatre, música, exposicions, lloc de trobada, assajos, cinc, uh -huh. uh, pensament, tot això es tindrà que budellar. Uh -huh. És a dir, que l'agenda ja al voltant de la zona, doncs, es eh, una mica emparada per aquesta nova nau que es podria adquirir, Exactament. no? Exactament. Mm -hmm. Vinga, doncs. D'acord, doncs, Xavier Bastiana, moltíssimes gràcies per haver connectat avui amb nosaltres i esperem que vagi molt bé també aquest projecte de l'Hospitalet. Vinga, gràcies, eh? Vinga, bon dia. Adéu. Molt bé, <coughs> doncs és el que dèiem, el 23 de desembre del 97, en Xavier Bastiana va comprar la, la nau Ivanov, i ara doncs, a l'Ajuntament de l'Hospitalet li ja ha cedit aquest espai que es diu la Mistral i que en el qual doncs, es podrien realitzar doncs, les mateixes activitats que ja s'estan realitzant a la Nau Ivanov i en el seu espai 30. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, intentarem eh, fer escoltar una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara. Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs tal com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. Demà hi haurà una sessió informativa per estimular la participació i la implicació dels veïns en aquesta segona fase de la campanya de civisme que es realitza aquí, en aquest barri, en el barri de la Trinitat Vella. Per parlar-ne, tenim doncs, a l'altra banda al fil telefònic el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor Josep Maria López. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, demà es realitzarà una sessió sí, informativa? Sí, sí. Sobre, sí, sobre aquesta campanya que es diu M'agrada viure amb tu, oi? Correcte, sí. Uh -huh. Primer, com sabeu, de del pla Integrado ja, ja es va promoure la primera, la primera acció, que va ser de, uh -huh. ja estesa per tot el barri, uh -huh. i ara pues, a, nivell, a nivell públic de, de carrer, no? o sigui, va ser uh -huh. informativa. Ara del que és cert és que a de privat, a comunitat, de, de convivència veïnal doncs, bueno, la gent és conscients i sàpiga les doncs, normes cíviques sobretot, i gent que, bueno, doncs, que aparentment pugui tenir problemes d'aquest tipus, no? Mm -hmm. No a tot arreu passa, però, bueno, desgraciadament hi ha punts molt determinats en barri que, que encara tenen problemes de convivència cívica, no? Gent que mm -hmm. doncs, encara no, no, no està acostumada a saber que escombbrau o, o a les es conèries una determinada cose d'aquest mm -hmm. tipus institució de comunitat normatives mm -hmm. perquè tal com hem dit es va realitzar una primera fase aquesta sí. primera fase com va anar si es tractava de que gent esigu si conscienciada de que la gent que un barri bueno, és que la gent sempre ha conviut amb, amb molt civisme interior el que passa és que això este a nivell, a nivell de carrer, pues, uh -huh. sempre hi ha punts de justícia i, i de gent uh -huh. incívica, uh -huh. i per això li demanar a l'Ajuntament al de que aquest tema fos sigut pues, no prioritàri, sinó que va, ser important, va uh -huh. ser important. Hem de dir que la primera fase es va complementar amb xerrades, sobre civisme, sí, sí, espai correcte, públic... Correcte. Sí, sí, a més aquí ja l'Ajuntament va desplegar o a desplegar uns mediadors o gent que, que, que intervé en que algú s'ha vist i si algun problema pues, van al posto, intervenen, negocien, parlen mm -hmm. i de del que s'ha intentat evitar confrontaments entre... entre... Mm -hmm. Són Però... medialors que hi ha al barrer, eh? mm -hmm. Sembla que ha passat un avió. De... Sí, uh, hem de dir que uh, aquesta segona fase es centra sobretot en, en la convivència, no? Sí, convivència, convivència veïnal i sobretot de comunitats de veïns uh -huh. i, i, i veïnal que, que hi ha als carrers, no? O sigui, hi ha un punt, ha un punt del, del barri que, bueno, al passar per molt que veis que ha passat les brigades de neteja i de recolgida de, de mobles, doncs pues a algú, no se li ocorre una altra cosa de, de deixar al carrer qualsevol tipus de, de brutícia, que, que bueno, jo ja uh ho -huh. he molt, molt lletge. Aquesta fase eh, es realitzaran diferents idiomes, no? Sí, correcte, sí. Està previs amb, amb, amb tots els idiomes que, aparentment, es fan més servir al barri, uh -huh. a l'àraps, a català uh -huh. castellà, per suposat, i, bueno... Uh -huh. El que també hem de dir una cosa important és que eh, aquesta, primera, aquesta segona fase es realitzarà demà una trobada sí, una informativa. Xerra, sí, sí, aquí al seu, al fi, no, es farà un, a l'Estat tota de mm -hmm. la Finó s'explicarà a tota la gent que estigui interessada en això, mm -hmm. com, com es va trobar en tot això, quin, quin conductes seguir. Uh -huh. eh, com buscar una mediació, si és necessària, eh, uh -huh. tot, tot, tot el temps que durarà això, uh -huh. eh, bueno, doncs estarà bastant ben explicat, ja s'han encàrregat de l'Ajuntament i no. la gent que porta això de, de fer-ho fer extensible. Uh -huh. No sé si recordes que en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona està fent un cens de les cases ocupades al barri de la Trinitat Vella, no? Sí, sí, sí, correcte. Mm... La convivència diguem que és bona entre la gent que està ocupant no, les cases? No, no, no, no. Mm. no perquè bueno, hi ha puestos ja, ja de tot tipus, eh, de, de gent, de, per, per això fer servir un, un, un paràmetre estàndard no, no és bo ni, ni mm. és factible de fer-ho, perquè mm. eh, avui en dia, de bota la crisi, tothom entén que les famílies que puguin quedarse sense vivenda Uh -huh. puguin fer servir vivendes que no els fan servir. Uh -huh. Amb això la gent és molt lliure de, i totalment està per per l'associació de veïns sempre i quan no provoqui pues, uh -huh. cap, cap ensurt o cap problema a la comunitat. El que passa és que desgraciadament sabem i, i a l'Ajuntament li costa pues, que hi ha una sèrie de gent o anem a dir màfies de que s'ubiquen a l'altre i controlen vivendes que estan desocupades, allotgen la gent i una quantitat il·legal, mm. i aquesta gent doncs, desgraciadament és d'una classe social baixa, mm. i, bueno, doncs, doncs no tenen aigua, no tenen llum, tenen que buscar recursos al carrer o punxar tuberies d'aigua, mm. de llum, i, mm. bueno, és el problema que hi ha per, per, per aquest tipus d'acció que fa la gent. Si ocupen i comporten, Bé, jo, igual que tothom sap, hi ha puestos que fan ja fa temps que viuen i no donen cap problema. A revés, put, li diuen al president de la comunitat i compleixen les normes, mm. les normes cíviques de, de la comunitat. Per tant, aquella, aquesta campanya de civisme també seria una mica per sensibilitzar la gent respecte a aquestes cases ocupades que no. hi ha en aquests moments al barri, no? Correcte, correcte. Sí, sí. O sigui, veure, sempre hem dit i de que, de que qualsevol família lo que tingui alguna, alguna problemàtica econòmica Uh -huh. i l'ocupi perquè no li quedi una, una altra sortida mentre uh, uh -huh. el benestar social no li volqui vivendes socials que, com sabeu, és una manca molt important de, uh -huh. de vivendes d'aquest tipus, però pues, bueno, pues, si estan ocupant i es comporten, escoltan el fet que fan. Uh -huh. Doncs aquesta campanya, com hem dit, començarà demà a les sí. 7 de la tarda. Sí, vai Vacino, aquí había Vacino. Y mm -hmm. bueno, pues siempre bueno, ya ahora las el ayuntamiento va a, a irte en més campanyes de, mm -hmm. de pues, hi ya voluntaris se va la, la figura voluntari voluntari social que bueno, pues uh, para un paper de carrer, no? de, mm -hmm. de dir lo no que papers o ajudar a la gent que tingui en fonts, pues a la sortida del metro no tirar el els tiquets a terra, coses d'aquest tipus. Uh -huh. ja. També hem de dir que aquesta campanya s'emmarca dins del Pla Integral de la Trinitat Vella. Sí, sí, correcte, sí, sí. Això ja t'ho, bueno, crec que ha quedat clar que està dins de, uh -huh. del Pla Integral i és una, és una necessitat de que l'Ajuntament uh -huh. sap, sap molt bé que aquí ho potenciar. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta sessió informativa que es realitzarà demà i a veure com es posa en marxa aquesta segona fase del M'agrada viure amb tu, per tant, que conscienciar la gent, no? Que sobretot que sigui cívica. Molt bé, perfecte, sí, sí. Tot el que sigui millorar la qualitat de vida de la gent i del barri va en bon benefici nostre. Molt bé. Doncs vale. Josep Maria López, ens retrobem mm -hmm. en un altre moment. Vale, gràcies, molt bé. Sí. Adeu, bon dia. Doncs en deiquen Josep Maria López és president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella i que tal i com ens deia ara fa moment, doncs, demà es programaà en marxa aquesta campanya a través d'una sessió informativa per estimular la participació i la, i la implicació sobretot dels veïns en el civisme en aquest barri. Uh, sí, ens di... sí tenim uh, una informació que és que aquesta fase disposarà de 5.000 tríptics, es repartiran doncs, a través de les botigues i a través de les entitats que hi ha repartides als diferents, en diferents llocs del barri de la Trinitat Bèvia. Doncs sí, el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! E da si vid' cada plaça, a cada parc i a cada carrer. cada carrer. I entraré tots els bars, a tots els mercats i els cinemas. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Bella. Molt bé, doncs com ja sabeu, els dimarts el que fem és parlar de seguretat. La setmana passada teníem nosaltres a la Guàrdia Urbana i avui tenim a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i precisament amb el amb el moss Mossos Natso Ilesi. És molt bon dia. Hola, bon dia. <laughs> doncs avui ens véns a parlar de drogues, oi? Sí, és una de les altres xerrades que en fem, que li diem, ens fem un porro. Uh -huh. bueno, llavors, clar, aquesta xerradeta està adreçada sobretot a joves entre 14 i 15 anys uh -huh. malgrat que últimament el consum de cànnabis s'ha baixat fins als 13 anys han començat molts nanos a, a consumir porros, molt, mm. molt joves. I això com els hi arriben, vells? Doncs no pues bueno, de... està bé perquè els conscienciem sobre els riscos del consum de cannabis, també parlem del tabac, l'alcohol, trequem els tòpics habituals entre joves relacionats amb la tasca policial, ens apropem, li expliquem una mica, expliquem quina és la metodologia policial davant d'un jove consumidor, donem a conèixer la normativa vigent diferències entre administració perdó, infracció administrativa i l'infracció penal uh -huh. i informem també sobre el protocol de programa psicoeducatiu que, que hi ha diferents hospitals ambulatoris, etc. Uh -huh. És a dir, que sobretot al principi cal una educació per després doncs, que aquesta, aquests joves doncs, siguin cada vegada més conscients no?, del que estan fent. Sí, però moltes vegades hi ha de venir des de casa i trobem que hem de fer xerrades d'aquestes d'urgència perquè ens informes des de, des de centres educatius que hi ha joves que es fumen fins a 20 euros diaris de cànnabis. I d'on te'l aquest cànnabis? Ah, això és el que fem reflexionar amb les preguntes. Uh -huh. Clar, nosaltres anem, fer, anem fent preguntes i a partir d'aquí ells mateixos doncs, arriben a les seves pròpies conclusions. Que moltes vegades hi ha molts bulos hi ha moltes historietes eh, llavors, bueno ells mateixos se n'adonen del, del que es pot fer uh -huh. per exemple si una de les primeres preguntes que em fem és si fumes porros al carrer no passa res, és una afirmació que nosaltres fem uh -huh. i a partir d'aquí ells comencen a xarrar i nosaltres agafem les idees uh -huh. i, i al final de tot, uh -huh. si no arriben a bona solució, doncs nosaltres li expliquem però normalment sempre arriben uh -huh. La pregunta que se li fa amb aquesta informació és creieu que és legal fumar porros? Clar, llavors aquí tothom El comença... que passa que a vegades hem comentat que si és per consum propi Beus, Això són les coses que nosaltres expliquem Entes. Què és el consum propi? Doncs que te'l fumes tu mateix vale, Però això és una infracció administrativa són 300 euros de denúncia Doncs ja no fumem llum, no eh? És diferent que una infracció penal que la infracció penal és directament una detenció Uh -huh. que seria per exemple el traficant droga uh -huh. Clar, totes aquestes coses són les que expliquem uh -huh. doncs sí, perquè no passa res perquè si és per consum propi dic, vale, però tu estàs consumint al carrer sí, a, uh -huh. a la plaça, a un parc on sigui, en uh -huh. lloc que no sigui casa teva sí, denúncia, 300 euros o portar droga a sobre, és el mateix 300 euros Llavors el que cal és començar a conscienciar els pares abans de que el conscienciar el... Bueno, el que els expliquem també és que si els denuncien mm. els pares estan obligats, si no, a pagar la denúncia. Mm. Perquè es pot esperar fins que comencin a tenir la seva primera nòmina i després agafar-li la pasta. Home, ah. també hi ha molta gent que no està, que està a l'atur. Ah, correcte, i els pares moltes vegades no tenen la culpa aquí a Barcelona s'està fent el que dèiem abans de, dels treballs aquests, d'hospitals amb ambulatoris, psicòlegs i és que la primera vegada que enxampar un menor uh -huh. consumint o portant droga a sobre el que fan és un un, un intercambi diguem-ho així, en lloc de pagar la denúncia li ofereixen la possibilitat de fer un curs uh -huh. amb psicòlegs, amb la família i s'estalvien la primera denúncia uh -huh. si després Continua. Continuen, si li tornen a enxampar llavors ja ha de pagar la denúncia. Uh -huh. Però només a Barcelona. Si tu estàs a Barcelona però estàs empadronat a Terrassa, uh -huh. no val. O sigui que ha de ser del, dels nostres barris o de la ciutat? Has d'estar empadronat aquí. Uh -huh. sí. uh -huh. Una altra pregunta que fem davant d'aquesta afirmació és, què penseu quan veieu algú pel carrer que està fumant un por? Llavors, clar, ja comença a dir, ah, no passa res! I, bueno, i si ho fan davant d'un nen petit... Mm. Clar, els intentem apretar una mica, eh, perquè ells mateixos vegin eh, cap, a on, cap, a on, cap a on han de tirar. Clar, que arribi aquesta informació. El missatge, no? sí. sí. Una molt con controvertida és, no fem res la policia hauria d'ocupar-se de coses més importants. Mm. Aquí tots comencen, sí, sí, és veritat. Vale. Bueno, I comencem a les preguntes. Esteu d'acord amb aquesta informació. Penseu que el consum de droga té alguna relació amb la delinqüència? I aquí ja comencen a, di a dir, ui, què ha passat? Clar. Perquè, clar, si un està acostumat a consumir 10 euros diaris, que mm. són 300 euros al mes mm. de hachís, qui té 300 euros al mes que sigui menor d'edat per poder consumir? Mm. Com ha de fer-ho? Mm. robant. Mm. Doncs moltes vegades és el que passa. Per què creieu que la policia multa el consum de substàncies? Doncs tornem una altra vegada al mateix. Vale? Per evitar, etc etc. Mm. Mm. El que deiem el consum propi de substàncies és legal. Sí. Uh, penseu que el consum de porros pot ser el pas previ a la drogadicció? Aquí ja comencen tots clar. a estar una miqueta més del, del nostre costat. Ja uh. comencen a dir, ostres, doncs potser comences amb una porro i arriba un moment que ja necessites alguna cosa més. Bé, bueno, uh. a casa podem tenir fins a tres plantes de marihuana. Uh. I això sempre sempre és igual. Sí, tres per pis, tres per persona. ja Llavors, clar, diem, bé... Bueno, per persona pues ah, un pis d'estudiants no és el que diem llavors els hi diem la plantació i la venda i tot això està prohibit és un delicte mm. clar, són coses que sembla que tothom sàpiga mm. però que hi ha molts bulos hi ha moltes institucions urbanes el Cannabis s'ajuda a conduir perquè et relaxa i a més hi vas més tranquil, si t'aturen no ho poden saber mm. clar, no, sí. ten tenim drogotest si aturem una persona veiem que té símptomes Té les, les pupil·les dilatades La parla pastosa Que no coordina uh -huh. gaire Que hem vist que Sig-sag-llava El cotxe Fem la prova de l'alcoolemia Zero-zero uh -huh. Algo passa No? Uh -huh. doncs sí. Li fem la prova de l'alcoolemia I aquí ja tenim gairebé A tothom de, Del nostre costat Dient Ostres Potser és És perillós uh -huh. mm. La policia moltes vegades Fa la vista llarga uh -huh. Bueno, bueno, tenim la discreció nosaltres de denunciar el fet o no mm -hmm. o fer una miqueta el que pensem clar, nosaltres li diem i hi ha moltes vegades... Depenent que... potser de l'edat, no? És que de l'edat jo penso que és de... i parlo particularment eh? de la situació de l'actitud de la persona però mm. que, clar, si a mi enxampo un noi de 15 anys, 16 que està fumant un porro o mm. diguem, major d'edat, millor de 21 anys, i es comporta correctament, l'he enxampat, col·labora, i, i jo sé que després potser vol ser funcionari. Jo sé que amb aquestes coses, si jo li denuncio, ho tindrà molt complicat. M'explico? Ara, si la persona es comporta malament, és mal educat, eh, s'enfronta, em fa que estiguem Basties, allà tensos, sí. doncs uh -huh. cap problema, jo treure el meu bolígraf i una denúncia. Clar, totes aquestes reflexions els eh, bueno, acabem de fer ara en un, en un centre educatiu uh -huh. llavors clar, I... es queden així i diuen doncs... i com ha anat? molt bé, molt bé molt com... Sí, com, com sempre fem moltes sí. al dia sí. Sí. <ríe> ja són molts anys fent-les molt bé bueno, després doncs... expliquem una miqueta un cas i els mateixos amb les preguntes i reflexions que els hem fet oh, doncs, oh. Van, van responent i i ja que saben la teoria, doncs li fem una pràctica i, i perfecte, la majoria de vegades. Uh -huh. Que hi ha algun despistat o despistada que quan preguntem al final, vinga va, quantes plantes de maries poden tenir a casa? Tres. No, no no. <ríe> no. no ho he fet bé, penso. Ai, doncs sí. D'acord. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Si voleu fer alguna pregunta... Uh -huh. No? Bé. Doncs, en tot cas, en un altre moment ens tornem a trobar per continuar parlant d'aquests i d'altres temes que siguin importants a l'hora de, doncs, de fer arribar els missatges de seguretat als nostres veïns i veïnes. D'aquí 15 dies. Exacte. Molt bé, doncs, Nacho Iglesias, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, això, que vagin molt bé aquestes xerrades i que els alumnes, doncs, al final responguin al que han de respondre, no? Perquè... Esperem. <ríe> molt bé, doncs, agafem ja ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè encara ens queden coses per comentar-vos en el dia d'avui i aprofitarem fins a... Bé, encara ens queden, doncs, aproximadament uns 13 minuts. Fem una pausa i tornem. Tanca els ulls i miren enrere, podres veure els vells records. Quan jugaves per les voreres, quan corries pels carrers girant buscar la felicitat, la sagrera avui som plat d'alegria. Les coses que coneixes, les que tens per descobrir, pren en calma i sense pressa, assegut en aquell banc pensant en totes les entitats que desprenen l'energia. Són moltes colles al veïnat, hi ha persones que ens volem fer més grans, que no decaigui, que tot es faci tant màgic com les nits de Sant Joan.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 tracte final del nostre programa d'avui i hem de dir que les quatre escoles municipals de música de la ciutat celebren en guany el seu 20è aniversari el 20è aniversari de la creació de l'Escola de Música de Sant Andreu, també la de l'Eixample i tenen doncs a previstes doncs, algunes activitats a realitzar de cara al públic, amb la qual cosa doncs, volem parlar amb un dels professors d'aquesta Escola de Música de Sant Andreu i també força conegut per la seva etapa d'entrada, del que és el Sant Andreu i ja es van, com és el el senyor Joan Chamorro, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs es presenten en un, un, un any força mogut, eh? perquè celebrar aquests 20 anys de, de trajectòria és important, no? Doncs eh, pues sí, la veritat és que sí, 20 anys de d'intentar fer les coses el millor que sabem i ensenyar i, i, i intentar pues, traspast, eh, passar aquesta, aquesta passió per la música i això a la gent jove pues, és una feina... Mm. maca i interessant sí, sí. Ma, tu has aconseguit a través de la Sant Andreu Jaspán, no? Sí, bueno, sí, eh, jo intento sempre ja en la meva etapa de professor del taller de músics també i, i sempre que, que, que m'ha tocat intentar pues, eh, transmetre pues, aquests coneixements de música i sempre ho he intentat, no? I, mm -hmm. i jo crec que d'alguna manera pues, es reflecteix amb els resultats de la Sant Andreu Jaspán i, i i en general, jo crec que amb tots els alumnes, no? jo intento fer les coses el millor que sé. Sí, sí. Uh -huh. Seria donar visibilitat als ensenyaments musicals de, de la ciutat el que es farà, es farà en aquest 20è aniversari. Eh, bé, eh, sé que aquest 20 aniversari és eh, una festa, s'ha plantegut com una festa. Jo personalment no puc, no puc estar perquè tinc, tinc un concert precisament a la Sondria van, però uh -huh. sé que ja toquen diferents grups de de l'escola, de les diferents escoles i estic convençut de que serà una una, una festa per a tot lo grande uh -huh. sí, sí. aquestes activitats festives començaran divendres i no s'acabaran durant tot, tot aquest any doncs uh -huh. mm, pues bueno, sí crec que hi ha algunes coses més a uh, uh, bueno, i serà tot un any pues, intentar això, són 20 anys jo crec que val la pena celebrar-los i deixar constància d'aquesta de, feina sí, sí. Uh -huh. Perquè la vostra feina és educar o... Bueno, a veure, jo... La, eh, clar, clar. És... Hi ha molts professors, no? m'imagino que hi ha una idea general, però quan treballes amb nens sí. eh, pues, eh, jo, jo sempre dic que més que ensenyar música, al principi el que hem d'intentar els professors és ensenyar estimar la música, ensenyar Entret. A, a que els nens vulguin fer música no, no ens podem mm. exigir solament tens que fer això, això, això, això, això" primer hem de conèixer i, i conèixer ja des del primer dia no? almenys és la manera mm. que jo tinc d'intentar ensenyar música quan, quan, quan tinc alumnes de 7, 8, 9, 10 anys no? mira, això és la música i, i jo toco i les passo música i llavors això és el que, que tu pots fer no? I, mm -hmm. i, i no pots fer-ho d'aquí a 10 anys ni a 5 anys, ho pots fer ara, a poc a poc Uh -huh. uh, ja des de la segona, la tercera classe, no? I, i, i, i llavors això és que te, que, els, els, el que que ha que motivar, no? la pròpia música, més enllà de si en un futur es dedicaran o no es dedicaran, si hi ha uns exàmens o no uns exàmens. No? Uh -huh. I jo crec que la millor manera d'aprendre un art no? és voler entrar amb ell perquè t'agrada, perquè vas coneixent, Eh, diferents coses que es van entrequim també i, i això d'alguna manera els nens inconscientment ho noten, no? I mm -hmm. jo noto en, en els resultats amb els, amb els petits, ja no solament amb els membres de les senyora van l'altre ja es van fer una audició molt maca amb l'escola les, de música i, i, i realment pues, van tocar molt bé i tots estaven super i il·lusionats amb això. No? Jo crec que això és una mica la, la idea de, que hem que tindre tots els professors, no? Clar, perquè a, a vegades els pares porten l'alumne però potser no està l'alumna per, per la música sinó per altres activitats. No? Bueno, això ja cada, cada alumne, cada persona, cada personeta té la seva idiosincràcia, té el seu mm. passat, té el seu context social, el, el seu context en la casa, no? La mm. seva casa. Eh, jo penso que, que és important que quan, un, quan uns pares porten a, a un nen a, a l'escola de música és perquè primer que a ells també els agrada i perquè han viscut la música a la seva casa. No? Uh -huh. dir, un nen que no hi sentit música a la seva casa, de, de, de sobte el plantes en una escola o el plantes estudia música i és com un lenguatge su, superestrany per ell. No, no... Uh -huh. Però si a casa ha sigut una casa musical, no que els pares siguin músics, sinó que la música s'ha viscut d'una manera alegre i, i han disfrutat d'això, llavors hi ha molta més predisposició a nen per entrar en aquest món de la música. No? Uh -huh. A part, es centra fan moltes activitats i llavors un professor ha d'entendre que ells estan pues, comprovant diferents coses i que al final, i que al final pues, el nen pues, optarà per aquesta o per aquesta, entre altres, per dedicar-li el seu temps. Jo crec que d'altres maneres, a vegades ens preocupem els professors d'un alumna que comença i als dos o tres anys pues, eh, potser ho deixa o potser no s'ha dedicat jo crec que no és cap fracàs és senzillament que el nen pues, va, va mirant què són les aquelles coses que, que, uh -huh. uh, que, que té ganes de dedicar una miqueta de temps no? I, uh -huh. i... doncs ara et faré una pregunta no és si una mica complicada de quina manera uh, s'arriba doncs es, a estimar la música doncs no? pues mira, no, no és gens complicada és el més fàcil per mi perquè jo crec que la pròpia música en si mateixa ja et porta a, a a voler-la fer teva no, i, i de, en, de, de diverses maneres, no? mm. tu pots ser un oient, senzillament mm -hmm. un oient, també pots practicar-la òbviament, pots ser un músic professional pots ser un músic amateur i tot té validesa és però la música en si mateixa ja és, ja és prou rica com per, per, per estimar -la. el que passa és que jo crec que a vegades hem de, hem de... sobretot quan, quan, quan això que dèiem, no? de com fas estimar la música en nens, doncs pues precisament no ex exigint-los, òbviament, però a partir de la pròpia música, no a partir de pensar en un futur, no a partir de pensar en un... En unes, que, que tu tens que tindre una sèrie de coses, no sé, escales, arpegis, no sé què, i l'examen. No, això és contenció. tensió, no? O sigui, tu l'has de demostrar la música, la mateixa música ha de ser la que fa faci que el nen tingui gana d'estudiar-la, de, de, o sigui, que de poc a poc vagi, vagi estimant-la, no? Jo crec mm. que això és important i que, que, és una, que, és, que és una cosa que és tan òbvia que per òbvia nos fa. No, anem, anem, anem amb, amb uns llibres anem amb una, amb una manera molt concreta I, i després, el que dèiem abans, cada nen mm. és diferent, llavors és molt difícil afrontar cada nen de la mateixa manera mm, uh, i com professors que treballem amb criatures hem de saber en un moment donat, poder girar el, el rumbo no, del, del mm -hmm. nostre entre cometes llibre per poder arribar a, a cada nen i que cada nen tingui aquesta possibilitat d'entrar a la música d'una manera diferent jo tinc alumnes, òbviament jo, jo penso que la majoria d'alumnes la majoria d'alumnes poden, quan, són, quan tenen 6, 7, 8 anys, ven amb, amb il·lusió i, i entrant per un camí correcte d'amor uh -huh. per la música, d'estimar-la de voler fer, jo crec que tots poden desenvolupar una bona trajectòria musical, més enllà de ser uh -huh. professional o no, no. se poden desenvolupar de poder fer música. No? Uh -huh. Després sempre està aquell pues, que pot ser perquè ha escoltat poca música a casa, o pel que sigui que tingui més dificultats, que n'hi han també, que és un temps per ser més petit però inclús aquests val la pena ensenyar perquè a través de la música poden entendre altres coses i poden enriquir també la seva, les seves vivències personals, I inclús la música que té tant de matemàtica dins i tant d'entendre de, el llenguatge, si ells no pensar en que seran o no seran, sinó que a poc a poc anant dominant certs aspectes a nivell de, de, de, eh, de ritme, a nivell de moldir, a nivell, a, a nivell de cantar, i ja en la part més emocional també, jo crec que això els aporta un, un molt enriquement a les seves pròpies vides, i pot ser que inclús en el col·legi vagin millor, i que eh, pues que amb la seva família vagin millor també, però clar, el que no podem és apretar-los, no? apretar-los en sentit de no, no, no, no, no, perquè no hem de saber quin és cada nen, què és cada nen i com poguer, eh, que, que, que realment pues això, la pregunta, no? que faci estimar la música, però la música per si mateixa ja, ja, ja té tots els com, com components com per, ser, per ser estimada. No? Molt bé. Doncs Joan Chamorro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que la Sant Andreu ja es van continuar endavant. Mm -hmm. i que els projectes que, teniu, els projectes que teniu entre mans a l'Escola de Música de Sant Andreu doncs que també continuïn i, i més de 20 anys són doncs, que, que pugueu arribar a celebrar. Sí, i tant que sí, perquè además, a l'Escola de Música de Sant Andreu hi ha una gran direcció i uns grans professors amb moltes ganes de fer moltes coses pels nens, o sigui que sí, segur que sí que serà sí. Molt bé, doncs ens retrobem en una altra ocasió. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és un apunt d'agenda. Podem? <ríe> doncs vinga, a veure si podem... Anem a l'agenda, va. Molt bé, doncs comencem la nostra habitual agenda parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència Per què va ser possible la Segona República a Catalunya. El Centre Cultural Camp Fabra del carrer del Segre número 24 s'oferirà demà dimecres a les 7 de la tarda a la conferència Per què va ser possible la Segona República a Catalunya, a càrrec de Jordi Casases i Gimbert, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Això serà del Centre Cultural Camp Fabra, també eh... doncs ja no podem dir gran cosa més. El recinte de la Fabra i Coets acull el seminari Col·lectiva Accions a partir de demà. Marxem, bona tarda.